Den här podden Skolsverige kan du höra på iTunes, Soundcloud och skolsverige.com. På skolsverige.com kan du också eh, skicka in ämnen som du vill att vi ska diskutera. Du kan skicka in elevkröniker och bilder på din skola. För vi vill ju att den här podcasten ska göras tillsammans med hela Skolsverige. Men nu rullar vi vignetten. Ja, det stämmer. Och då är vi igång med avsnitt ett av säsong två. Det låter lite konstigt att vi har en säsong två. Ja, det är jättespännande egentligen för att vi har ju liksom, det här är ju ett hobbyprojekt som började med att vi ville lära oss hur... Jag kan vi... berätta, Tro du på hjärtat trodde vi skulle komma till säsong två överhuvudtaget? Nej, det trodde jag nog inte. Det är lite av en överraskning faktiskt. Ja, men det är ändå väldigt roligt att det är så, tänker jag. Precis. Och vi som sitter här på ett tåg mellan Stockholm och Göteborg och försöker spela in podcast, det är Karin Berg, gymnasielärare i svenska och religion. Precis, och Jakob Mönstam som är lärare på mellanstadiet eh, i matte och NO. Exakt. Och vi sitter ju, i, vi kan se för att den här podcasten funkar så att vi har först lite korta nyheter, sen så har vi dagens tema som är uppstart. Om vi ska börja med korta nyheter då så eh, tänkte vi i våran lilla publa berätta om varför vi har varit i Stockholm. Det är nummer ett. Ja det är nyhet, för det är så himla bra att det är roligt. Nej men Precis. vi har varit i Stockholm för att vi sitter ju i URs referensgrupp för deras nya lärarsatsning som heter Läralabbet. Precis, det är ett tv-program som går varje söndag klockan 16.30 på kunskapskanalen på UR Play. Mm, precis, och eh, där har vi då bollat med vilka teman de ska ta upp Och de tar ju upp, det här är en lång satsning de ska ju, Den ska sträckas över för tre år Och de ja. första sex avsnitten kommer att handla om mobbing Sen kommer det att handla om fyra avsnitt kommer att handla om specialpedagogik och sådär Sen kommer att med det att komma en del ganska intressanta avsnitt En gång varje vecka Och målgruppen är lärare så Ja, det finns faktiskt väldigt bra förutsättningar För att det kommer att lyfta lite liksom så många arbetslag, Ja, jag hoppas på det. Jag, jag tycker det känns roligt att det bygger på att eh, man vill ha en dialog med lärare och hoppas på att eh, man ska få mycket input och eh, liksom ge lärare det de vill ha och det de inte visste att de ville ha. Precis, <skratt> så vi vill vara varmt rekommendera det. Mm. eller kunskapskandalen, bland annat sömnlagare, klockan 16.30 och sen mitt i natten. <skratt> <skratt> <någon annan vecka. skratt> ja, och gärna diskutera och ge feedback. Och då är det hashtag Lärlabbet. Precis på Twitter. Mm. Och, och sen finns det även på de har en blogg och lite sådär som så man kan diskuter. Ja, det googla lite det, det blir fint. Ja, vi lägger det, en länk på varmen också. Det är nyumor ett. Och sen tänkte vi att nummer två och tre blir. Jag tänkte bara prata om vad har vi lärt oss i sommaren. Ja, det har vi prata i typ två, två och en halv och sånt. Och det är klart att man lär sig hela tiden, du vet vi. Så, så frågan är Karin, vad har du liksom lärt dig i den här sommaren? Ja, det är ju en spännande fråga. Vad har jag lärt mig? Ehm. Jag har ju rest runt lite. Jag har, ju varit, jag har varit i Italien och med min familj och jag har lärt mig att jag var jättetrött när vi sommarlov. Mm -hmm. Och bestämde mig då för att, nej, nu får det vara bra med skola. Nu har jag pratat skola i snart tre års tid utan uppehåll. Så att nu stänger jag ner min Twitter-app. Jag tar bort mitt eh, Facebook, och bort allt. Jag äh, checkade ut helt och bara åkte ner och pratade matlagning i Italien. Och mm -hmm. äh, äh, hängde med mina kids. Vi har ju inte pratat om någonting hela sommaren nästan. Nej, vi, nej inte alls vi faktiskt. Är inte farligt, det är ovanligt. Ja. Ja, vi pratar ju ändå igång veckan annars. Ja, <laughs> så att, förutom alla förberedelser inför programmet. Ja, nej, men vi har inte pratat alls. Och, mm. men, men det var nästan nödvändigt tror jag för att min hjärna skulle fungera igen. absolut. Eh, så, så det har jag gjort. Och sen så har jag... Alltså något som jag faktiskt har gjort, jag kan inte låta bli ändå att tänka jobb. Så att jag läste en, en roman som jag tyckte var väldigt spännande som heter Mina Hjältinnor. Eller vad jag har lärt mig av att läsa för mycket. Mm -hmm. Bara titeln är ju lite spännande. Och den handlar ju om då en, en, en engelsk författare som är, hon, är, ja, hon har läst en massa böcker och sen så har hon haft ett projekt då där hon ska läsa om böckerna. Alltså böcker hon har läst i sin uppväxt och eh, så. Och sen har hon funderat på vad har hon, mm -hmm. är som jag läser om dem i vuxen ålder. Vad har jag, tolkar jag det jag tyckte då? Nu tror jag förstår. Det är ett jätteintressant projekt att göra med sina elever såklart precis, alltså att låta elever läsa om en saga som de läste som barn och reflektera över, hur tolkar jag den nu när jag, när jag har lite mer erfarenhet och andra tankar kan det vara så att den här hjältinnan kanske står för andra saker nu eller vad har jag egentligen lärt mig av den här hjältinnan och så vidare mm. så det är ett projekt som mina ettår ska få göra när de kommer nu <laughs> På, ja, jag träffar dem nästa vecka precis, vad det är mm. något som är ett bra projekt att starta med liksom. mm. och för så jag att känna dem också, tänker jag och det är bra så att du lär dem med att reflektera kring sin läsning och liksom kunna diskutera. Vet, liksom så. Mm. Det är en bra ingång för att alla kan vara med. Ja, och, och oavsett vad de läser och vad de har läst när de har svalt. Ja, men precis. för att Alla har ju någonting man kan relatera till. Mm. Mm. Mm. Vad har du lärt dig då, Jakob? Eh, ja, vad har jag lärt mig? Eh, jag, mm. ja, men jag funderar lite på det här och jag tänker plockar ut en små saker. Jag fick en idé i juni, slutet på juni. Jag jobbat med ett projekt som heter Partner Histories. No, eh, jag jag har några inte. kollegor vi har jobbat med. Vi pratade om det i podden förut. Eh, jag fick en idé om hur vi ska jobba lite mer med de sociala dimensionerna. Som det, mm -hmm. det fungerar just nu, så är det vill att man skriver, sen kan man gå in och rösta. Så. Jag skulle vilja applicera ett mer kollaborativt alltså, aspekt av det, när man kan gå in och bygga vidare på varandra så alltså, ska vi fortsätta på varandras alltså, lite inspirerat av den här nätkulturen som finns kring fanfiction. Har du kort det? Ja, ja, ja, ja. Där De man liksom skriver sin egen historia mm, av mm. Harry Potter eller liksom Twilight eller vad man nu är och mm, mm. fortsätter hitta på. Det har varit jätteintressant att ge vi har ett eh, par tusen kanske ett ah, okay, par tusen elever som totalt. det totalt vi har kanske 75 finalister. Det har varit mm. jätteintressant att ge dem verkligen den betydelsen att man kan gå in och fortsätta och spinna vidare på andras berättelser. Ja. Mm. Så det letar lite för med hur bygga struktur För det är rent tekniskt och rent pedagogiskt På ett sätt så att det blir liksom Genomförbart Men det är ju jätteroligt och då kan ni ju också ta upp diskussionen Kring den här Stig Larsson-romanen Som får en fortsättning ja, precis. <laughs> Hur kan man fortsätta skriva när man är död Det, är ja. fråga. <laughs> ja, men det kan man ju inte Men man kan ju ja, Precis. Ja. Det är det ena, en annan grej som jag lärt mig i sommar, Som jag faktiskt har ändå skärmdumpat Jag vill ta med det till mina elever mm. En eh, nog lärare som jag är jag lärde mig i sommarags att Marie Curies anteckningspapper från hennes forskning, mm. de är fortfarande radioaktiva över hundra år efter att hon gjorde sin forskning. Mm. Fattar du hur gott det är? Bara den lilla lilla faktumet, Att den lilla biten av kan förklara så mycket i, i att förklara radioaktivitet, eller att förklara liksom, hennes forskning, eller överhuvudtaget liksom grundämnens egenskaper, konstiga grundämnens egenskaper. Man behöver inte gå in och förklara min. exakt hur radioaktivitet funkar men att det fortfarande är så att hon har bara haft papperna i närheten och antagligen inte haft tillräckligt bra säkerhet så hundra år nej. senare så är det liksom så här, bara, fortfarande att man kan liksom mäta av det Men, men, men vad, vad dog hon av? Ingen aning, jag, jag är ingen historiker ja, Men det är min första fråga naturligtvis, dog hon, lägger, hon av cancer? Hon har ju blivit Frankenstein och bara, liksom, nej, det, var frank... det hade ju varit roligt men Det var nej. kul om hon blev viken på något sätt. Jag, bara, åh, jag vet bara. Alltså. Nej, men det hade ju varit det vet något. Om det är någon som vet det kan ena höra av er till Karin ja. <laughs> nej. Jag nej, tror alltså. att du vill veta det också Jag vill absolut veta det Det, ja. det är en grej som jag kanske borde veta <laughs> Ja, eller Tack. hur Hur som helst, det är våra korta nyheter Vi ska mm. ta och gå över till dagens tema Som handlar om uppstart Det gör vi Jag råvar kära om några minuter stannar vi i Katrina Holm nästa uppe på Katrina Holm och det blåser in på vänster sida tågets färdriktning. Och med det budskapet så nu mer så är vi tidag hets tema som är eh, uppstart. Eh, ganska logiskt med tanke på att liksom hela skolverige på något sätt står i uppstartsgruppar. Ja precis. Finns det någon deras skolverige som inte startar överhuvudtaget? Nej, ja, det kanske ska vara SFI kanske. SFI kanske, jag tänker att det finns kanske vissa superspeciella grupper inom särskolan som liksom inte riktigt har sommarlåg, vad vet jag. jag vet inte, det borde de ju ha. Det finns ju skolor kopplade till, ja, jag vet, de, ja, de till, liksom, ja, jag, jag vet. ja. Alltså, man kan tänka det sig om. Fritidsverksamheten har varit igång i några veckor, mm. det som ändå inte har respekterat, där finns det liksom en tidigare uppstartsprocess. Ja. skolningar och förskolor som har varit igång det man faktiskt börjar bli rätt varm liksom. Vill du <skratt> veta vi något pinsamt? Ja, berätta ja. Min son börjar skolan, han börjar förskoleklass ja, ja, ja. Ja, ja, han är, han är, han är sex mm. Och det är min yngsta son Så jag har liksom gjort det här några gånger ja. Men jag ringde dem i torsdags För jag insåg att skolan börjar i måndag då. Så jag ringde mm. Mm -hmm. dem då Jag insåg att det är helg jag måste ju liksom lösa <laughs> det här Och de bara, ja han skulle ju varit här och skolas in nu under fritids så jag har liksom missat hans inskolning Fröken i skolan har missat Min Snyggt. egen såns Inte i särskilt Men ja. så jobbar jag på uppstartstider Det får vara mönsterheter för alla Ja, precis, men det är så typiskt mig På något sätt Ja. <laughs> så vi är uppe, i, jag får igång I den här skolstart och, och när vi spelar in där så när vi ser för Att då är vi Ännu några dagar ifrån att träffa våra elever Så att liksom vi står inför En startup Ja men jag kommer inte träffa Nina förrän på måndag. Nej, och jag träffar mina på torsdag. Ja. Så när det läggs ut så är jag... Det här blir jätteförvirrande. Skitsamma. Vi eh, har inte träffat dem än. Nej. Eh, så. Vad tänker du om webbstarten? Vad har du för idéer? Ja, men vi, har ju nu, ja, men vi har ju faktiskt sedan några år tillbaka en ganska lång uppstart. Sådär. Att vi börjar med att vi träffades liksom, eh, först har vi en vecka där vi liksom har, man klarar av sådana här rutiner, vad, vad, vad vi mål, fokusområden för året och, och, och sen också sätta alla de här sådana informationskanaler som man måste sätta. Så det är du, dina um, Ja, mina kollegor uh, uh, uh. uh, Och vi sätter liksom sådana här arbets... Liksom, vilka, vilka fokusområden har vi i år? Vilken fortbildning ska vi ha? Vilka liksom, konstellationer ska samarbeta? Mm. Uh, om mm. vad ska vi samarbeta? Vad ska vi utveckla? Och sådär. Så då har vi en hel vecka på oss att jobba med sånt mm. uh, Faktiskt. Och mm. även då lite... Uh, schema och sånt där annat tråkigt. Men saker som man att göra. Ja, ja, precis. Men men men men just det här väldigt mycket liksom institutionsarbete eller som mm. vi kallade det jag vet precis. inte men precis. men lärarrumsarbete något. och och sen så hade vi väl någon gemensam föreläsning och så där. Men men och sen denna vecka, ja men vi har egentligen nästan en och en halv vecka Ja, det ni liksom träffas här. Precis. Ja, och, och Du är en och en, en, en, en, en, en, en dina elever kommer lite senare för att du har inte ja, ja. ja, fast etterna kommer. Vi har en och en halv vecka för de som har äter. Sen har jag ju, jag ska ju in och prata i ätterna, men Men ja, jag har ju ändå, så de kommer först själva. Och sen kommer eh, mina, alla elever, de stora eleverna kommer. Så att det är vanligt tvådagen, schema. Liksom, på, ja, två dagar ja, senare så, kommer liksom, så kör vi igång skolan. Okej, okay, så liksom när eleverna kommer tillbaka då är det lektioner från dag ett. Liksom. Yep. De har en liten information. De börjar klockan nio och så får de liksom info. Här är mm. era schema, så här kommer det att se ut. Här är era skåp, för att vi, samlar, vi måste tömma alla skåp av det man säkert ska. Under de, sommaren? Under sommaren. Ja. Och ja. Sen, eh, och liksom, här kommer, de här lärarna kommer ni ha, de här ämnena kommer ni ha. De här lösenorden har ni glömt över sommaren det. <laughs> För det har de alltid. De har alltid glömt alla lösenord. Nej, jag har aldrig. Det har jag alltid samma. Eh, inte så säkert men eh, Så att, eh, det glömmer jag inte. Men, men i alla fall, så mm. det har de. Och sen. Eh, mm. ja, och sen, sen, sen startar de klockan eh, ja de går rätt till lunch och sen så startar vi klockan 12. Och sen, är det liksom så. sen kör vi tills Vi har, vi har till och med gjort lagt Undervisning på eh, Julavslutningsdagen good. Så vi har ju julavslutning efter klockantag Okej okay, så det är helt enkelt eh, Direkt liksom för att arbeta Ja men vi, vi vill köra liksom. Även, ja, även liksom, hela vägen Vi ska inte ja. kalla dit eleverna Bara för att de ska sitta av tid liksom. Nej jag fattar, vi gör nästan exakt för dem. Men jag ska prata det, Vi är typ också en vecka Där vi liksom ses och men sen för att saker är egentligen den enda tiden på året. nya tid det tio du gör det. Mm. Och då har vi fått i år en stängd stadsråd. Vi har fått med oss fritidspersonal. Så vi fritidspersonal liksom. så, så mm. du har rätt gott om tid. Mm. Nu är det så att vi gör en process med en ny chef och lite nya kollegor. Och vi håller på bygga ett nytt hus som ska vara klart innan eleverna kommer. Det kommer det vara. Eh, Säger jag för att vi kanske är föräldrar som lyssnar på den här podcasten Nej jag skojar Det är klart när vi lägger ut det, det i fara eh, Så att vi håller på med sådana processer Det är lite flytta lådor och liksom lite såna grejer Men det är framförallt planera det kommande året Vi jobbar ändå så över gripande Vi på att planera årets tema Vi har en så jäkla plan på årets tema Det kan vara det bästa temat jag någonsin haft Under sex års tid Som grundskolare, fantastiskt Men det är lite hemligt fortfarande Hur som helst vi har sådana grejer som vi håller på att jobba med nu i vecka och sen på första gången då kommer eleverna och då har vi liksom en uppropd dag på något sätt. Mm. Så de ringer mellan 8, och 20 och 10 eller så. Varför då? För att i, i princip så är det så här för att vi... <går> jag jobbar på skolan som är förbarnskola i 176 år. Så att det enklaste svaret är tradition. tradition. <går> <Ja>, men... <går> men sen så har vi också lite så här... I och med att vi har nya elever i förskoleklasser liksom blir lite så. Så därför börjar vi ganska enkelt. Så att vi... Rektorn håller något tal. Alla elever på skolan leker en lek tillsammans med föräldrar som kommer dit. Det är absolut, Det är 300-400 personer. Och sen så delar vi upp oss och så går man till sinnet. Och skriver upp oss. Är vi lite tillsammans? Och vi startar och så. Och det, det, det går igenom schemat och sådana grejer. Och sen så. I och med att vi har fritids- och och så, så, så tar det dit sen. Och sen är det liksom resten av dagen. Mm. Och det är första dagen. Och sen nästa dag så börjar vi. I, med följa, inte, vi har inte riktigt vanligt schema den första tiden men vi har liksom, det för från 8 till 2 eller 8 till tre och så, och då har vi kanske de första tio skoldagarna första veckan något sånt ofta har tradition, fokus på eh, gruppbyggande liksom aktiviteter, värdegrundsaktiviteter och så, mm. så det kommer vi ha, och då har vi ett fantastiskt bra grupp gruppföräldrar okej, jag kommer att berätta i alla fall eh, fast att det är lite hemligt, eller hemligt, hemligt, så våra tema för det här året kommer att handla om superhjältar. Det är så jäkla roligt. Så istället för att prata om ordningsregler och så, så kommer vi göra så här superhjältarnas uppförandekod. Det är liksom konceptet. Hur är man som en skön superhjälte i vardagen mot andra människor? Vad finns det för egenskaper? Och så så det kommer att vara vårt fokus de första, kanske veckan lite mer. Och, så. och sen mm. går vi in, successivt in på ett vanligt själva och då fortsätter det projektet under våra tematiska. Det som vi har kanske 5-6 timmar i Så det är en ganska stor del av vår undervisningstid. Mm. Det är så så det jobbade vi med. Rolig grej inför skolstarten. Mm. Jag så fixade en röd matta. Oh. Det är inte ens en röd matta, den är en rosa matta. Oh. Jag fixade en matta som jag snodde från bokmässan. <laughs> från min vän Irene. Som har, jobbar åt en organisation som har en målterså. Och jag tjatade på henne. Kan inte jag få sno er matta? Och hon var vad? va? Eh, jo men jag vill sno den Alltså på söndag eftermiddagen alla men hem Kan inte jag få stanna då och riva eran monter Och ta mattan som ni har limmat fast på Det var absolut Så nu är 25 meter eh, röd-rosa matta Som vi ska rulla ut utanför eh, vårt nya skolhus Och så har vi superstor indring eh, När huset är klart En parentes eh, För att fortsätta lite på samma spår eh, Våra politiker har hört av sig och såhär, Vi vill vara med och indigga det här huset uh. Kommer de på skoldagen när vi har den rosa mattan Och alla barnen är där? Nej! De vill rita på en egen datum när de vill ha sin egen lilla invigning. Nej. Så någon dag, när vänner kör igång, så måste vi stänga huset igen för att komma kommer politikerna och vill ha en egen invigning. Är du, du, är, det låter väldigt politiskt på det Det är otroligt förberett Nej, nej, det är ingen av oss man behöver överhuvudtaget. Det låter ju jättekort. Så du kommer att låsa sig en och, och är det Känner riktigt. Det är ja, ja, men det är underbart. Kan man kan att... diskutera vilken som är vilken. Men det är I, ja, men det, det, Förmodligen är det inte din, men din rosa din matta. Den får ju inte räknas eftersom den är inte är byråkratiskt ordnad i led. Absolut inte. Och den följer inte kommunens krav profil. Och den är inte liksom, nej, nej, finns... nej och, och krav på ordning. Plus att jag det studerat med tekniskt. Nej, jag har fått den faktiskt. Det är, det är fått den, haft den, ärft den. Ja, men precis. Det är en grym tanning, inbyggningsbännen. Mycket bra. En, eh, ja. Jag tänker så här, en grej alltid kommer upp den här tiden i våret. Ja, målet, precis. Alltid kommer upp, särskilt i Twitter och Facebook och ja. sådana grejer. Det är liksom den här uppmaningen, prata inte om sommarlovet. Precis. Varför? Nej. Och då kommer ju... Man ska ju inte liksom prata om sommarlovet utifrån ett perspektiv om att Be eh, inte eleverna skriver en berättelse var din sommar, mitt sommarlov Eftersom att alla barn inte har haft samma möjligheter att Precis, precis. ha man kan känna sig händelserikt och, och så. Ja. Alltså det finns ju några grejer där För det första, varför är det en sak som alla människor måste skriva så fort vi börjar läsa Alltså det känns inte så mycket som självklaget Ja, det, det det, det kan man att vi Jag ju prata om varje år. Jo, fast min son har ju fått den uppgiften till på torsdag. Har du? det? Eh, ja. Han, han började ju, eh, men, men, men han, för att inte riktigt att han ska skriva, utan han har fått uppgiften att han ska berätta någonting från sin sommar på ungefär en minut. Det är inte riktigt en utan det är det innehållet, liksom, att ja. man begär att folk ska dela med sig av det, det är det som är problemet. Ja. Och, och, ja, fast det här är en minut och lite i men jag tycker jag gillar min sons touch på det hela. Han har liksom faktiskt gjort en hel del grejer i sommar, mm. men vet du mm -hmm. vad han ska berätta? Nej. Han ska berätta att han har ätit glass. <laughs> Vilket geni han är, det är ju bra. För det här kommer jag aldrig någonsin, men vad jag är det att han bara lägrar på något plan att säga nej jag tänker inte ställa rätt på att om att göra det första ens si och så vidare. Man gör någonting som man gillar för det första, ja. om man tar någonting som inte får andra människor att må dåligt. Jag tycker jag gillar det, fast vi på att sätta i halsen och berätta det igår, att, nej, vad skulle du berätta om då? För vi kände väl att, mm. oss lite tveksamma till det här. <laughs> Uppgiften eftersom vi vet att det är, så, jo nej men jag ska berätta eh, om att jag har ätit glass. Och då kan man tänka sig att det finns en ett gäng lärare i Sverige som inte har accepterat den eh, historien. E, ja. Jag inte e, in på det mer, men det känns ju lite som att det såhär, man ska ju hålla tunga rätt i munnen och vara ah, ja, bra, fint. Mm. Så det är ändå någonting som han har valt ut utifrån att det kanske inte är det coolaste han har nu i sommar, men det är ändå... Men det någon, stod inte det uppgiften, det stod att berätta om någonting du har gjort i sommar. Det är Så, mm. så jag, jag är Jag e, är för dig. nummer två lite grann på den här... Liksom. Eller vill du något ja, nej, men Jag skulle säga just att, att fast å ena sidan så är det ju så här att det är lite svenskt det där med att vi ska, för jag kan ju förstå och verkligen känna igen mig i att vi har väldigt uh, olikheter i svensk ja, skola klar, klar. och i svenska klassrum, kanske ännu mer olika svenska skolor, ja. men jag jag kan tycka att det är lite svenskt att vi säger att det där ska eleverna inte prata om. För det är ju väldigt korkat att tro att de inte går ut på rasten och berättar för varandra vad de har gjort på sommarlovet. Mm. Ja men självklart att de ändå liksom kan placera varandra i faktum att det ändå är jobbigt att de inte har den nyaste grejen. Är det liksom så, det mm. finns ändå aspekter av det där? Så det är en grej, och den andra grejen är det liksom att vi pratar bara efter sommarlovet. Det är ingen som tar det här efter jullovet, eller efter sportlovet, eller så här. För det, det är inte efter helgen. Ja, precis varje måndag morgon. Eller så ja, så men... liksom det känns som att det är någon gång per år som jag säger, okej, men i alla fall sommarlovet. Då, kan då vi får tänka vi inte bara. prata om. Vilket är så här, det är, det är lite som. dubbelmoral, det, är det, Och sen har jag en annan idé på det här. För det här finns en möjlighet att folk stänger av, eller typ så här. Jag skickar hat mail till min mail eller till min Twitter eller så Jakobatnästam.com <laughs> Precis, fast nej, men annars Absolut, <laughs> bara, man kan bara googla mig och min, min poäng är så här Det finns ett problem Med att säga att vi inte ska prata om govet Utifrån att det har samtidigt ett ideal Att säga. men det är klart att vi ska liksom Göra eleverna sitt värde utanför skolan Till grund för undervisning Och vi ska förstå våra elever Och vi vill veta hur de är som personer. Och liksom så, vi vill liksom hjälpa dem att lära hela livet Det är så liksom många lärandet egentligen Man kan sammanfatta det ideoret Som också på något sätt förgrenar sig i det till att Vi vill ha är elevfokus Och vi vill liksom ha i undervisning och, och då bygger det på att vi faktiskt vet Hur våra elever har det Vi bygger på att vi faktiskt bjuder in dem att dela saker mm. Det, det kan man inte kan tvinga någon att dela Det kan man aldrig göra Men att liksom säga, nej vi ska inte prata om sommarlovet här. Jag har 30 elever, jag ska inte prata med någon av dem om sommarlovet För att det finns ett par stycken fler eller färre som liksom har inte bara positiva vägar i erfarenheter Nej. jag förstår det men samtidigt man omöjliggör också att saker som har hänt under sommarlovet ska få betyda någonting i undervisningen då. Ja men kan man inte hitta sätt att prata om sommarlovet som inte är exkluderande tänker jag då Ungefär som att du och jag i starten på den här polkärsen pratar om vad du lärt dig Precis. Bara den twisten gör det lite, lite bättre. Eller som Anna-Maria Kärling brukar säga, och det tycker jag är en av ungefär 114 skitsmarta saker hon säger. Istället för att prata om vad du har gjort i sommar, prata om vad du ser fram emot i röst. Ja. Vilket är liksom bara det framåtperspektivet gör det så mycket mer intressant och så mycket lättare att anknyta till saker som man kan göra tillsammans. Mm. Men det ger ju faktiskt... Uh perspektiv på hur vi faktiskt jag tänker att att, att se framåt mm. gör ju att det ger oss perspektiv ja. på, på utveckling istället för att statiskt se på så här har det alltid varit eller så här, alltså mm. se bakåt och mm. se historiskt och det detamera lite det som jag faktiskt ser fram emot i år, att mm. jag ska utveckla och det handlar om statiskt och dynamiskt mindset, kan du till det? Ja, lite grann det på men, ja, ja, men Carol Dweck är en forskare eh, Som har eh, jobbat mycket med det eh, Hon är amerikan mm. men, men det handlar ju egentligen om att smart uh, att ett statligt mindset Då tänker du att att smart är någonting du är du är begåvad i matte du är en begåvad sångare du är begåvad i fotboll och så vidare mm, mm, mm. men du glömmer liksom den det är talangperspektivet alltså, precis, och att du är en talang och medan ett dynamiskt mindset eller growth mindset som det heter på engelska mm. då, då kan du liksom eh, hela tiden utvecklas att smart är någonting, inte någonting du är utan någonting du faktiskt blir genom att jobba med ditt eget lärande ah, säger. Men det, det är precis det som eh, OECD-analyserna av svenska PCR resultat Säger att liksom vi har en tendens Att fokusera mycket på talang Medan framgångsrika länder Om man tänker höga PCR resultat i framgång typ I länder i Asien, det har man inte det. Det är så här, Träna hårt, då blir bra. Ja, men det bra I Sverige så är vi lite mer i så fall Ja, och vi ja. tänker liksom Att släten eh, har En grym fotbollstalang Och visst, han är duktig, han är en atlet Men jävlar vad han har övat fotboll Ja, precis. så att det är det som är före framgång. Det ja. kan verka självklart men man har ändå olika perspektiv i hur man ser sina elever och hur man möter dem från dag till dag när man inte tänker liksom, i klassrummet. Mm. Och det ser jag jättemycket fram emot att ändra. lite. Ja, men ja. min utmaning är väl kanske framförallt i min feedback att inte säga, åh vad ni är duktiga, utan gud vad ni har kämpat bra. Mm. Mm. Eh, och, och, och verkligen bli konsekvent i det. Det här är en jättebra mm. grej, jag tror jag slår den av. Jag, jag spontant skulle jag säga att jag vill, nog hellre, jag vill naturligtvis hur jag säger det i feedback men också framförallt hur jag ser på mina elever Hur jag ja. möter mina elever, mm. alltså det är det tysta mm. Så jäklar han är på att där är jag nog inte så bra som jag vill vara Nej men det här att man, bara det här att man kategoriserar, ja, men det där är en elev som kommer att ha svårt för sig och det där mm. är en elev som kommer att ha lätt för sig Och där, redan där har du ju bestämt Och så egentligen man båda två är. det, ja. är lite mer gud. Jag tycker det är intressant, för det, tack för den förklaringen, för det här med Growth Mindset har jag sett på Twitter utifrån Alltså jag börjar följa mer och mer lärare i USA mm. de pratar om det, och framförallt, deras rutiner de de startade upp liksom i nya året, man diskuterar med varandra och man pratar upp och så Det är så här, jag var in, i någon fast i USA här om alltså. mm. häromdagen Och då började så frågan såhär, hur håller du det grön? Och då frågade de sig, vad menar du med grön? Och deras de så här, liksom, det har med det Growth Mindset att göra hur förnyar du dig själv, hur, vad gör du den här som liksom, året för att inte vara kvar där du var förra för året? För att hur du ska bli bättre, helt ja, enkelt? Precis, precis, man med liksom en lista på saker och säger, det här ska jag utveckla till år, det här vill ha. För de, Där förstår man det, för att den gruppen lärare förstår att okej, okay, men jag behöver applicera det perspektivet på mig själv för att kunna möta mina elever i det. Mm. Det amerikanska skolsystemet är generellt sett väldigt mycket mer uppdelat. Men, så här, jag är lärare i årskurs fem, då har jag årskurs fem <laughs> varje år. Mm. Det är samma ämnen, samma kurser, samma innehåll Samma alltihopa Av tradition Men det är Och sen det. går de vidare och tar nya fem minuter Och då, det blir väldigt statiskt Och därför är det en grej att man frågar varandra, Hur ska du hålla dig grann, hur ska du utmana dig själv Hur ska du... Liksom familjen, men det är lite som en gymnasielärare har det. Alltså jag, vet, ja, jag ska ja. in och undervisa om medeltidens litteratur i år igen. Och då tar man exakt samma ja, ja, jag, vet, jag vet. Ja men jag brukar ha den här novellen. Den brukar eleverna gilla. Den gillar de i alla fall 1872. Jag är en kemileärare på gymnasiet som har ett prov som var daterat 1974. Jag tycker det är fantastiskt för Men det. Ja men det är inte det är ganska statistiskt just det. Är... Det är kanske i statiskt <skratt> Alternativt är det världsrekord liksom i eh, diagnos och se vad eleverna faktiskt kan. Då det, det är inte så Det men det ja, dåligt. Okay, ja, det beror ju men, på vad man gör med resultatet av Precis, precis. Och det är ett område där de inte känner på behov av att utvecklas eh, de Nä. senaste 30 åren. <laughs> eh, precis. Hur det, eh, det är en. Bra grej att med sin Ja, och, och jag tänker att vi egentligen ska, ska sätta punkt på våran lite skaka på den här veckan. Och eh, det var roligt att träffa dig igen. Det var roligt att träffa dig igen. Och det är alltid roligt att testa nya saker. Så att vi får väl se om vi fortsätter med det här. <laughs> ja, att just spela in på tåg. Och så hörs vi om en vecka. Hej då! Ha det hej!